Там ще свідоцтво про народження є, теж серйозний документ. Словом, влипли ми посаме не журисть, втікачі мать їх. Так, на трьох-15 карбованців потрояці з гаком за викласти. Довелося, ну, скільки ще там у зайця у скарбниці? Хай десятка. Значить, десь близько. Четвертного на три рила, дев'ять котлет, банка рибних консервів, шматок хліба і жодного документа. З такими розкладами добіжимо ми до першого патруля. Не встиг я про це подумати, здрасте, ваша тьотя. У вагон заходять два менти у формі. Я тоді звань не розрізняв, але не офіцери точно. Обидва молоді, вусаті, в обох мордяки такі тупі, хоч б трактор бий. Ми принишкли, а парочка стала у дверях, роззирнулася і просто до нас. Тихий біля вікна сів, так відразу демонстративно повернувся, утупився у пейзаж за склом і так уважно почав ліси і поля роздивлятися, наче ніколи нічого цікавішого не бачив. Литовченко почав своїм худим задом обсидіння тертися і нервово пальцями перебирати якісь невидимі простому оку предмети. Я просто опустив голову і приготувався до найгіршого. Здорово орли почулося над головою, і менти мостилися біля нас. Посидали навпроти один одного. Заєць щось промимрив, а я далі не наважувався підняти голову. Куди їдемо? Чого мовчимо? Чого не в школі? запитав другий мент, той, що сів якраз біля мене. У нас теє день короткий, вичавив із себе тихий «Ну, несподівано для себе підхопив я. Те є, значить, ну, скоро школі кінець, так чого нас там тримати? Погода яка?» «Правильно, Орел, погода, що треба?» Весело погодився перший мент. «Чого вас у школі тримати?» «А їм та школа так треба, як мені оце плясать», – так само радісно підхопив його товариш. «Скажи, Орел». Він легенько штовхнув мене ліктем у бік. Та ну, відмахнувся я. Так куди їдемо? Відставав перший мент, і мені здалося, саме це запитання прозвучало серйозно. Ти... Чого Васю до пацанів пристав? Їдуть, значить, треба. Бач, зібралися, наче на полюс. Рюкзаки в них. На полюс їдемо чи як? Ге-ге. Вичавив із себе заєць. Ну да, на полюс. Добавив носівку. Говорячи це, свиня дивився просто на ментів. Навіть не кліпнув очима. Я відчув, як за комір подзюрив струмочок холодного поту. Це значить, якщо менти їдуть далі носівки, нам треба буде вийти і чекати наступної електрички. А це ще година часу, якщо не півтори розклад ми дивилися, але в його... «Не запам'ятали. хто там у тебе баба?» «Ми самі з носівки. Оце після чергування змінилися, пояснив момент, і мене остаточно заціпило. Видно, свиня сам розгубився, бо показав на мене пальцем і бовкнув. «Це не в мене там баба, а в нього. Отак». Після всього, що з нами трапилося, сьогодні це була, мабуть, остання крапля, я відчув, як якась невідома сила піднімає мене і штовхає до виходу бігти, бігти швидше звідси. Та я таки всидів на місці, навіть отримав здатність говорити... Вона не в самій носівці, ну взагалі в самій, але там уже носівка кінчається, крайня хата, там стільки крайніх хат, махнув рукою перший мент. «Добрий орли, пересядьте хтось, нам тут місця маловато». Тихий мовчки відклеївся від вікна і сів біля мене, перший мент зайняв його. Місце, другий сів зручніше, дістав колоду карт, стопні 15 хвилин до носівки вони встигли зіграти три рази, при дурнем дурним постійно лишався другий, а перший кожен раз, давши драчка напарнику, ржав на весь вагон. Станція, носівка, вихід на праву сторону. Ми приречено піднялися... І за ментами вийшли на платформу. Вони не звертали на нас уже жодної уваги, тому можна було в принципі розвернутися і швидко заскочити назад, до вагону. Але щось нас стримало, і електричка поїхала далі. Ми лишилися стояти посеред платформи, розгублені і злі одночасно. Добре, хоч квитки дійсні цілий день, розродився тихий. Придурок визвірився... «Я на свиню. Таке вже дебільне. Далі нема куди жлоб. Ти чого собачися?» – посунув на мене той. «Чого? Чого? Мало того, що в носівці нас висадив, так іще на мене стрілки перевів. А якби їм приспічило все це перевіряти, ти не думав своєю головою?» «А що мені було казати?» – огризнувся тихий. «Що баба твоя чи моя, чи он його, кивнув на зайця, у Києві живе?» «Міг би бровари хоча б назвати, не вгамовувався я, а якби вони до самого Києва їхали, вони на київських ментів не схожі, багато ти бачив київських ментів, та більше за тебе». «Ну вас нахуй, пацани!» – несподівано заявив заєць. Ми здивовано подивилися на нього, а він повів далі. «Нікуди з вами не втечеш і ні від кого. Зліве, наче звірі!» Ми призернулися, і свиня першим пішов на примирення, простягнувши мені руку. «Все, Саня, тримай краба!» Я ляснув його по долоні, і губи мої самі собою розтягнулися у посмісті». Може, так і краще. Це ми, вважай, сліди заплутуємо. Точно. Свині, видно, така постановка питання сподобалася. Навіть якщо ці менти нас опізнають, то скажуть, вийшли в носівці і пішли до якоїсь баби, там десь якась остання хата. Поки шукатимуть, день пройде, не менше. А ми тим часом хоп і набам. Срався нам той бам, підмахував заєць.